Тоді, коли ми ще бувало бодай якось розмовляли, відчувалося, що ти боїшся розмов про внутрішні зриви, мої або моїх рідних. Ти завжди рішуче перебував мене. Моя пам'ять береже ті перебиті речення, ті фрази, перебиті в районі хребта краще не пиши про це новелу. Ти ніби боявся моїх откровень. Чому? Що тебе аж так лякало? Невже думав, ніби в мене була мета підступно спровокувати відвертість? Відвертість за відвертість, щоб підібратись до твоїх заборонених зон, яких у такого, як ти, і бути не може адже в зовнішньому житті тебе всі знають як людину взірцево зважену і врівноважену розважливу і добре виховану минулої зими ти кілька разів рішуче уривав телефонну розмову як бритвою по обличчю і відтоді я не набирала твого номера і ніколи не наберу Мене б'є пропасниця з амплітудою в пів метра від жаху знову почути. Вибач, я зайнятий. Іншим разом. А зараз я пишу некролог. Обіцяй мені, що як я відійду раніше за тебе, ти не писатимеш некролога мені і не промовлятимеш над моєю труною поминальних промов. Я зараз говорю про смерть, але це не спекуляція. Мовляв, пожалій, бо помру. Це свідчення того, що відвертість моїх слів дійшла тих меж, коли бачиш смерть. Або диявола, або й Бога. Тільки ніяк не можеш збагнути його волю. Я не збожеволіла, здається, хоча від минулої зими таки буває вживаю штучні антидепресанти. Чи ти знаєш, які вони на смак? Я ще не відчуваю залежності від них. У мене буває цілком добрий душевний стан. А якщо й буває поганий, то це пов'язано не лише з тобою. Але весь час у моєму їстві тліє той біль загубленого шифру, який іноді майже зовсім згасає, а іноді вистачає малесенької жаринки, щоб він розгорівся до пекучої, пекельної пожежі. І щоб таки не збожеволіти, я проговорюю наш непроговорений химерний простір. Інакше не зможу вийти із каламуті тих уявних діалогів, які вдираються в мене в найнедоречніший час. І вже кілька років потроху руйнують мою тілесну оболонку своїми дикими вібраціями, спричиняючи страшні чорні спазми нестерпного відчаю. Чую у відповідь твоє розпачливе. Зрозумій, я таки справді надзвичайно зайнятий. Я живу невідомо як. Я скоро забуду, як мене звуть. Я маю одночасно бути в кількох місцях. Маю одночасно робити безліч справ. Я, я радий спілкуватися, і коли це неодмінно станеться, тільки іншим разом. А зараз я дуже зайнятий, ну, зрозумій це, зрозумій. А тут іще некролог треба писати. Не розумію. Ти чуєш? Не розумію. Невже ти не знаєш? Колись не настає ніколи. Інший раз буває тільки в іншому житті. Якщо десь у цьому світі хтось таки чекає якихось слів саме від нас, їх неодмінно треба казати. Це забере так небагато часу. Тільки треба знайти правильні слова. Ти їх знаєш. Знаєш. Просто наразі забув. І це потрібно не тільки мені, а й тобі так само. Якщо ти живеш так, що в тебе не лишається простору навіть на декілька добрих слів, то в тебе не життя, а якесь животіння від диявола з набором нав'язливих самоцитат і вкрай недотепних жартів це в твоєму єстві а не в нашому просторі руйнуються шифри добра